Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobrodošli u serijal emisija Alternativa. U ovom serijalu ćemo nastojati da sa islamskog aspekta damo odgovor na aktualnu društvenu problematiku, pokušamo naći rješenje i izlaz onoliko koliko jedna ovakva situacija to oduzvoljava, oslanjajući se na islamske principe i na bošnjačku islamsku tradiciju. Tema naše današnje emisije je utjecaj lošeg društva i alkohola na omladinu. Nažalost, svjedoci smo da nerijetko, putem javnih medija i emitera, svjedočimo lošim negativnim pojavama koje su se uveliko raširile među našom omladinom. Mnoge instance koje su odgovorne za ponašanje naše omladine primarno porodica kao takva, ali i drugi odgojno obrazovne institucije su svakako pozvanije i prozvanije da govore na ovu temu. Međutim, mi ćemo, koliko je nama to uslovi dozvoljavaju, pokušati, kao što smo rekli, dati jedan uklon sa aspekta islamskog gledišta na ovu problematiku. Naš današnji gost je Aljo Efendija Cikotić. Imam džamije na Kalibunaru u Travniku. Aljo Efendija, assalamu alaikum i dobro Na, na, na, na. Evo, kao što smo u uvodu samo spomenuli, tema u kojoj danas govorimo je utjecaj lošeg društva, prije svega, i tog najčešće raširnog poroka, da kažemo, alkohola na omladinu. Svakako da o temim se moći puno progovoriti, mi smo za uvodni dio pripremili jedan prilog u kojem smo pokušali dati jedan generalni uklon prema alkoholu kao najraširnijim, poruku koji je zavladao među omladinom, nažalost, pa predlažem da pogledamo za početak ovaj prilika. Alkoholizam je globalni problem, a najveći stepen konzumiranja alkohola poglavi stanovnika je upravo u Evropi. Prema procjeni svjetske zdravstvene organizacije, prosječna potrošnja alkohola poglavi stanovnika u našoj zemlji je 9,6 litara, što nastavlja ispod prosjeka evropskih zemalja. Za uvoz alkoholnih pića svake godine izdvojimo više desetina miliona konvertibilnih maraka. Upotrebljava ga narošto omladina, ali i oni najmlađiji, djeca. Samo u kantonu Sarajevo je u prošloj godini registrovano 146 tero djece alkoholičara, što je za 23% više u odnosu na 2011. godinu. Roditelji koji izlupotrebljavaju alkohol, u konzumaciju kod svoje djece ne primijete na vrijeme, ili se prema tome blagonaklono odnose. Hronična prekomjerna upotreba alkohola uzrokuje oštećenje nervnog i probavnog sistema, izaziva metaboličke poremećaje, povećan krni pritisak te razlogom moždanih udara i uzročnih raka. Posebno štetno utječe na normalan razvoj mozga kod mali. Upruko svim pokazateljima na ozbiljnost problema alkoholizma i njegovim posljedicama pozdravlja čovjeka, ovo je i dalje bolest sa najnižnom stopom riječenja od svih mentalnih oboljenja. Zbog navedenih, ali i mnogi drugih štetnih posljedica alkohola, nužno je potrebna što skorija institucionalna intervencija. Za početak, pogledu na susjede u vidu donošenja nacionalne strategije za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poromećaja. Evo Aljo, Efendija, kao što smo vidjeli u prilogu, problem među postoji, postoje različiti poroci. kako Koji je vaš prvi komentar kada biste porazgovorili s nekim temove problematike. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. O salatu o salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu alahu wa baad. Kao biće koje je Allah stvorio da žive unutar zajednice, unutar društva, mi ljudi imamo potrebu da e, taj dio e, iskažemo u ambijentu u kojem živimo i u sredini sa kojoj provodimo život na ovom svijetu. Koliko je važno da se potrudimo da izgradimo lijep ambijent za sebe, toliko je bitno da izgradimo i lijep ambijent i za svoje potomke, za svoju djecu, koji bi sutra, ako Bog da, trebali na osnovu našeg iskustva ili napretka imati bolje uvjete za život. Zbog raznih okolnosti koje su se desile na ovom prostoru, vjerujem da su određene vrijednosti spale, Umjesto da idemo naprijed, mi smo učinili određene korake nazad. I ne treba plaho pametan biti da primijetimo sve negativne pojave unutar našeg društva, dakle u svim aspektima, jer je vrlo teška situacija i na ovom ekonomskom, na političkom planu, na bezbjedonosnom, ali što je žalosno jeste i na ovom moralnom planu, tako da ni institucije koje se bave odgojem i obrazovanjem nisu više u stanju da prate i izazove kojima je današnja omladina ili današnja djeca kojima su izloženi. Tako da treba pomoći i svako od nas, ne samo da trebamo kritikovati, nego je vrlo bitno da ponudimo alternativu, da ponudimo određene sadržaje koji su praktične, krajnje praktične prirode, šta treba raditi, da pomognemo roditeljima, jer zasigurno da svaki brižan, pametan, odgovoran roditelj želi svako dobro svom djetetu, želi dobro i sebi. Međutim, nekada se roditelji ne mogu baš najbolje snaći u, u svemu tome jer da bi stekli osnovna sredstva za, za život ima puno roditelja koji rade dugo. I jedan i drugi roditelj. I što je najgore jeste, često su primorani da rade i otac i majka. Djeca su onda prepuštena nekim drugim i o tome ćemo evo nešto i kazati, što nažalost najčešće bude prilika ili prostor unutar kojeg se djeca odaju negativnim osobinama jer interesantno je da sve što je pozitivno i dobro zahtijeva trud, odricanje, rad, zalaganje, a mnoge negativne pojavi, negativne osobine ne zahtijevaju to nego se samo prepustite stihiji u jednom dijelu koji nažalost onda vodi u pogrešnom i u negativnom smjeru. Zato je vrlo važno da kogod od nas može da da svoj doprinos, da prije svega ukažemo na neke negativne pojave, a nakon toga onda da je ponudimo ako Bog da i neka rješenja koja će inša Allah, praktične prirode pomoći i roditeljima i njihovoj djecu. Evo, kao što ste spomenuli, znači, dali ste jednu kratku dijagnozu, spomenuli ste tu, da kažem, problematiku koja jeste tu okolnosti u kojoj mi zapravo jesmo. To je vrlo bitno kada govorimo o bilo kojemu problemu društva, a posebno kada govorimo o problemu obladine. Mi ne možemo zanemarci, ako ćete se složiti okolnosti u kojima mi jesmo, u kojem naše društvo obitava i nekako sa strani, da da kažem, kritikovati i napadati ono učimo našoj današnjoj mladeni. Vi kao imam i kao aktivan radnik u vašem džamatu vjerovatno ste i sami sjedokom da vam često roditelji se obraćaju sa našim pitanjima, a primarno kao roditelj sa nekim problema u kojima naša današnja omladina zapada. Šta je to s čim se roditelji, evo iz vašeg iskustva, na kažem najčešće susreću kada su u pitanju njihova djeca? Najčešće, nažalost, roditelji dođu kada već dijete zapadne u krizu ili u tešku situaciju. Vi imate danas situaciju gdje puno svijeta misli da su imami, da su efendije, ljudi koji trebaju da im nekim, na nekakav čaroban način ili jednostavno riješe njihov životni problem. Pa onda roteri dođu kada dijete već ima psihološke probleme, kada ima probleme u školi, kada ima e, zdravstvene probleme e, i fizičke prirode. E, onda oni dođu kod imama u želji da im on pomogne, a, ali ne bi oni baš puno mijenjali svoj način života. I onda, e, naravno, ja nastojim da im objasnim koliko je važno kad se napravi diagnoza šta je uzročnik te bolesti, da se to eliminiše da bi nakon toga primjenom adekvatnog lijeka s Allahom pomoći njihovo dijete izašlo iz teške situacije u kojoj se nalazi. Ono što je interesantno jeste da je čovjek biće koje Allah stvorio od zemlje, naše tijelo, i duh ili duša koju je udahnuo od sebe. Dakle, svaki čovjek ima taj dio tijelesnog koji je vezan za zemlju Jer sva hrana koju jedemo za tijelo je proizvod iz zemlje, ali je hrana za dušu ona koja dolazi od uzvišnog Allaha, kao što je i duša od Allaha. Tako da, e, ukoliko se čovjek odgovorno ponaša i vodi računa da konzumira hranu koja je zdrava, koja je dobra, koja će ojačati njegovo tijelo, onda će i, i čovjek fizički biti zdrav. Međutim, to nije dovoljno. Potrebno je vodu Tako je, vrlo je bitan i ovaj segment duhovne hrane, I nas najbolje poznaje onaj koji nas je stvorio. Sve što je dobro, sve što je pozitivno, sve što uzrokuje zdravlje i mentalno i fizičko, Allah nam je to dozvolio ili naredio. Sve što je opet negativno i po naše tijelo i po naše mentalno zdravlje, Allah nam je zabranio. Vrlo je važno da ovaj segment probudimo u našem narodu. Da muslimani shvate da radi svoga dobra trebaju razmišljati, trebaju tragati za istinom, trebaju nakon spoznaje pridržavati se uputa, jer e, nezamislivo je da vi od doktora od kojeg dobijete uputstvo nakon što vam da diagnozu bolesti i kaže koju terapiju trebate koristiti. Ako koristite i pridržavate se te terapije, onda sa Allahom pomoći nadamo se izlječenju. Usuprotno, ne možemo više kriviti doktora pa kazati, doktor Minije a čovjek se nije pridržavao uputstava i onoga što, što mu je dao. Isto tako, ako neko dođe i žali se na određena opterećenja koja ima psihička, psihološka, dakle nešto što, što ga puno muči i nakon što dobije savjete kako i na koji način da se ponaša, čega treba da se pridržava, čega treba da se kloni, u kakvom ambijentu društvu da se kreće, ako bude poštovao i slijedio te, te savjete, sa lahom pomoći on će doći do do rješenja i pozitivnog ishoda. U suprotnom, ako ne želi da mijenja svoj način života, kako onda može očekivati da, da dođe do poboljšanja te situacije u kojoj se nalazi? Kao da mnogi očekuju neki čarovni štapić. A ovo što vi spomenuli, dobro bilo samo se vratimo na to, jer roditelji su ti koji su prva da kažemo, stanica, da kažemo i polazna i završna u ovoj fazi odgoja djece. Koliko su roditelji danas? U, u kojima jesu, u kojima smo oprem govorili, zapravo predani, posvećeni općenito, znači istinskom odgoju svoje djece, kako ta djeca ne bi su došla u onu situaciju da i kao što narod kaže, odgaja urca ili da ne daje Bože zapadnu jedno loše društvo i predaju alkoholu i drugim porodcima. Kolika je svijest roditelja i da li je dovoljno prisutna ona u među njima? Kada generalno posmatramo situaciju u našem društvu, primjećujemo da su generacije koje su sada u poziciji da kao roditelji nose teret ovo svjetskog izazova, dakle da budu roditelji kvalitetni, ako se vratimo malo unazad, primijet ćemo da su oni živjeli unutar jednog sistema u kojem su vjera i moral bili potisnuti u stranu, a po znacima navoda sloboda je bila deklarativno na sceni. Međutim, mnogi su u takvoj situaciji bili lišeni jednog toplog, lijepog odgoja i naravno onaj ko nešto nema ne može to ni drugome dati. Tako da primijetimo kod velikog broja današnjih roditelja da i pored najbolje njihove želje da pruže svojoj djeci ono što, što oni žele, da im djeca budu moralna, da im budu uspješna, da budu dobri u školi, da budu dobri unutar društva, zajednice, u porodici, u rodbini, u komšiluku. Nažalost, mnogi roditelji nisu bili baš najbolji primjer svojoj djeci. Jer, pa ste ako kažete djetetu da nije lijepo lagati, a roditelj laže, da nije lijepo konzumirati alkohol, a roditelj pije, da nije lijepo pušiti cigarete, a roditelj puši, da nije lijepo e, e, nemoralnim životom živjeti, a roditelj je to e, činio i to djeca znaju. Naravno da takav roditelj ne može imati dovoljno autoriteta, niti biti e, odgajatelj na nivou zadatka. E, zato je e, i džamija, i mekteb, i škola... To su institucije koje bi trebali da pomognu roditeljima. One nisu jedine koje... Često se možda tiče jedan dojem kada je u kontekstu, kada je u pitanju pogled roditelja na Mekteb. Kao da mnogi roditelji misle da će samim tim što je svoje dijete dao u Mekteb, da je skinuo sasvaj biti odgovoriti i tamo ima sad neki Efendija koji će od njega napraviti nekog čovjek. Mislim da je to pogrošno, ovi ćete dati najbolji komentar. Pa naravno, biti dobar roditelj je zahtjevna uloga. I imamo mi dosta slučajeva gdje roditelji misle da su oni riješili svoju obavezu roditelja time što su poslale svoje dijete u Mekteb ili na vjeronauku i misle da će na taj način izgrati moralnu ličnost. Naravno da to nikada ne može biti dovoljno jer taj dio koji treba stalno biti vezan, međusobno povezan, a to je dijete, roditelj i moalim, ali non stop trebaju biti u kontaktu ako želimo postići uspjet. Znači, vrlo je bitno da bude, bude i roditelji u stalnom kontaktu da prati svoje dijete. Mi smo sretni što u Travniku na Kalibunaru, nakon izgradnje džamije i centra, imamo sada sve tri generacije. Da imamo da su, na primjer, roditelji u Mektebu za odrasle, da imamo njihovu djecu koji su isto tako u Mektebu za odrasle i unuke njihove u Mektebu koji je za osnovnu nivu osnovne škole. Smatramo da je, dakle, ovo iskustveno govorimo i oni to sami priznaju, kaže da smo Bog dobili ovakvi ranije. Mnoge probleme koje smo imali zasigurno da ne bismo imali. Jer mi smo svojim ponašanjem doprinosili da nam se dešava to i to, da imamo probleme, da, da unutar porodice nemamo mira. Od kada smo krenuli ovim putem, A to je put koji je balans ili ravnoteža između duhovnog i materijalnog. Ne zapostavlja se materijalno. Mnogi odma umisle da trebaju oni da se potpuno distanciraju od ovoga svijeta. Naprotiv. Dakle, normalno nastavljaju da žive, da rade, ali pošteno. I da vode račune i o svom duhovnom životu ili o duhovnoj nadgradnji. I jedna žena koja je majstor u Fabrici Obuće, ona kaže prije nego što sam krenula u džamiju, prije nego što sam pošla u Mekteb, imala sam ogromne probleme, veliko opterećenje i kada krećem na posao i kada se vraćam s posla, non mi je bila ta briga. Ali kako sam pošla u džamiju, jednostavno dio tih problema potisnem u stranu, a ovo mi je bilo potpuno lijepo rasterećenje i nešto što mi je dalo životu smisao. Meni su naravno te te praktične životne situacije, najbolji pokazatelj da ljudi kroz svoje iskustvo trebaju da vide da onaj koji nas je stvorio i koji nas najbolje poznaje, on nam je dao sve što je dobro za nas, a zabranio nam je sve što je loše po nas. Ako imamo povjerenja u svoga stvoritelja, ako istinski vjerujemo u Allaha, onda ćemo tragati za onim što će nam priskrbiti sreću i na ovome i na budućem svijetu. Dakle, musliman onaj koji ne razmišlja samo o ovom svijetu. On ne zaboravlja svoj ljudi ovdje, ali vodi računa da se pripremi i da bude sretan i na budućem svijetu. A to je jedna duhovna komponenta o kojoj smo govorili, znači drži taj jedan balans, također. Navjeli ste lijepe primjere kada su roditelji, da kažemo, postali svjesni i vidjeli su šta je, bio propust u njihovom, da kažem, tom periodu odgoja njihove djece i da kažemo neki na što se njima najviše obilo glavu jer su, da kažemo, zapostavili te neke islamske principe koje naša vjera i tradicija nalaže. Međutim, nažalost, još uvijek smo svjedoci da velika većina, nažalost, roditelja toga ne postaje svjesnim, nije na vrijeme, da kažemo, izbalansirala ove dvije komponente, njihova djeca odlaze, o kao što smo u neko loše društvo. Nisu našli autoriteta u svom roditelju, traže autoriteta negdje drugo, a često mnoge ličnosti koje se danas nude za autoritete i javne ličnosti i nisu baš najbolji moralni vrijednosti. I onda dobivamo to ambijent lošeg društva. Pa kada čovjek unutar svoje porodice nema nekoga komu je dovoljno snažan kao autoritet, mi naravno to je jedan segment ali kao društvena bića imamo potrebu da i unutar društva zadovoljavamo e, određene svoje potrebe i tragamo za ljudima koji su slični nama. E, ono što je interesantno jeste da e, ulica, pa čak evo sad škola i društvo e, nude e, i daleko lakše šire i prihvataju ove negativne osobine, tako da djeca već od malih nogu, meni je bilo čudno da e, u osnovnoj školi sad imamo djecu koja e, počinju sa konzumiranjem cigareta, sa konzumiranjem alkohola Psovke, ali nažalost i televizija je dobrim dijelom doprinila svemu tome. E, reklame koje sada imamo priliku gledati, koje čak i u proteklom sistemu nismo imali priliku na ovako otvoren način da se e, reklamiraju neke nemoralne radnje i, i određene vrste alkohola, čak uz, čak uz sport, što je potpuni absurd da se reklamira sport i reklamira pivo. To je potpuno nespojivo. Dakle, nešto što sa aspekta onoga što što hoće reklamirati, dakle, sport i alkovol je potpuno nespojivo. A to je, nažalost, postala marketička ABC to je ne, neizbježno već. Pa, pa naravno, zato, zato što su eh, ljudi shvatili da kroz to mogu dobro biznis eh, svoj eh, uraditi, dakle, da mogu eh, ekonomski isplative eh, poslove eh, učiniti, ali eh, ne razmišljaju o dalekosežnim i negativnim posljedicama. Što to onda osobe bez razmišljanja, prihvataju misleći da je to nekakva vrijednost i nešto što doista ide uz, uz drugo, ali kada se posljedice pogledaju, doista je to nešto daleko sežno vrlo, vrlo opasno. Jer alkohol, poslanik ali selam, definiše kao umul habait, majka svih zala. Jer alkohol uništava prije svega mozak, uništava zdravlje čovjeka, uništava mu jetru, uništava mu bubrege, uništava mu dakle, tijelo. Nakon toga alkohol onda poremeti potpuno i e, taj e, društveni život osobe, ambijent unutar kuće, uništava i metak. Dakle, sa svih aspekata alkohol je doista majka svih zala. Koliko samo imamo slučajeva rasturenih brakova, koliko imamo slučajeva saobraćajnih nesreća, koliko imamo slučajeva tuča, Ubistava. Sve je pod dejstom alkohola. Tako da ne treba, dakle, plaho pametan biti. I to znaju i oni koji piju. Ali oni misle i kažu ja se mogu kontrolisati. Međutim, sve je do, do jednog momenta. Da čovjek e, može kontrolisati sebe istinski. E, mnoge stvari koje su mu zabranjene ne bi bile e, u toj razini. Međutim, Allah nas najbolje pozna i to stalno ja napominjem da, da shvatimo da je Allah to radi našeg dobra. Jer uh, u prvom dijelu, uh, kada je Kur'an objavljivan u vrijeme poslanika, uh, bio je raširen alkohol. I tada, a i danas, ljudskom rodu se treba obraćati na način da prije svega shvate i da prihvate da je to štetno za njih. Ako to čovjek shvati, uh, onda će uh, i potrudit se da se izbavi od tog zla. U suprotnom, ako on misli pa nije to nešto opasno, on samo dalje i dalje tone. I zato je vrlo bitno da osobe koje su punoljetne, a i naša omladina lagano i dječaci, da od malih nogu dolaze u džamiju, da prisustuju u džumi, da prisustuju predavanjima, da čitaju literaturu koja je korisna, da šire vidike svoje spoznaje, da bi na taj način shvatili šta je dobro, a šta ne. Jer naše vrijeme na ovom svijetu je ograničeno. Ako se budemo bavili onim što je dobro, nećemo imati vremena za gluposti. To je suština. Ako, na, ako činimo ono što je pametno, dobro, korisno, pozitivno, nećemo imati onda vremena za ove negativnosti. U suprotnom, najčešće posežu ljudi za alkoholom kada se zabavljaju i misle da im je to Dobro da će popraviti im raspoloženje, ali kasnije kada se bude iz mamurluka, onda imaju jake glavobolje i vrlo negativne posljedice. Ili kada su u ogromnoj tuzi i kada su... E, Kada su razočarani u nešto, onda misle da mogu naći u alkoholu u tjehu, ali bježe, to samo... Bježe od realnosti. Nažalost, bježeći od realnosti ulaze u, u nešto što je e, trusno područje koje samo još uzrokuje da dalje padaju, da tonu i da, da idu e, u ono što, što je negativno. I zato je bitno širiti prije svega svijest o tome. I kako je to Lijepo Kur'an rješavao? Na prvom mjestu je rekao nemojte se približavati namazu u pijanom stanju. Znači, obavljajte namaz, ali ne u pijanom Mi i danas imamo u našim džematima interesantnoj ljudi koji, koji će doći i u džamiju, nekada na džumu, na Bajram. E, I evo, nažalost, e, svjedoci smo da se Bajrami proslavljaju na krajnje, neprimjeren način. Dakle, opet uz alkohol, e, sa izlazcima koji obično završe e, tučama u, u bošnjačkim sredinama gdje muslimani žive, što je potpuno nespojivo. I, onda, evo, I vidimo sami mi da su posljedice kranje negativne. Na drugom mjestu, Allah spominje da u alkoholu e, i u kumirima e, ima, u, u ima neke koristi i štete za ljude, ali je šteta daleko veća od koristi. Da bi na kraju, tek trećim ajetom, Allah nabrojao da je i alkohol inema khamr u da je i alkohol i kocka i e, kumir, kumiri idolo, idolopoklonstvo i svaka vrsta e, praznovjerja da je to šejtanski posao fechtani buh ulakum tuflihun pagase klonite da biste bili spašeni dakle sve ove negativne pojave unutar društva šta bi šeitan radio? Neko će možda postaviti pitanje, pa što nam je Allah to stvorio? Što nam je dao da imamo alkohol ako je to toliko štetno? Ali gdje bi bilo onda izrazov? Gdje bi bilo iskušenje? Zbog bi, bila... bi bila nagrada? E, da, je tako je i gdje je onda naša borba. Da, da shvatimo i vidimo. E, moj babo se sjeća, e, on je 33. godište, al kaže, ja znam kada u našem selu gdje su 100% bošnjaci, e, potpuno je dakle čista muslimanska sredina, da nijedan bošnjak u svojoj kući ni imao alkohola. ni jedan bošnjak nije pekao rakiju. I kaže, ja se sjećam kada je prvi kazan za rakiju donesen u selu. Ali to je interesantno kao bolest. Sada u ovom vremenu Maltene nema niti jedne kuće, a da ne peče alkohol i da ne služi alkohol. Dakle, to je išlo postepeno. Kakogod je to postepeno zlo ulazilo u naše domove, sada treba e, opet raditi da se postepeno to zlo ištisti. Vrlo je bitno da o tome javno govorimo i ja vam zahvaljujem čestitam da da ste ove teme e, odabrali, da se o njima govori da pomognemo jedni drugima, doista sa željom da iskažemo onu toplu ljudsku riječ koji bi trebao da uzrokuje i u našoj omladini i u njihovim roditeljima poticaj za razmišljanje i da ako želimo sebi dobro, moramo čistiti. Jednostavno se to mora ostranjivati onaj bolesni dio. Ako ne želimo da nam zahvati kompletan organizam, onda se on odstranjuje. Alkohol mora biti odstranjen iz naših kuća. Neki kažu da je odmah u početku Islama zabranjen alkohol bilo bi više onih koji bi ostavili vjeru, vjeru nego alkohol. Da. Danas vjerovatno i mi trebamo biti pažljivi od slučaja dakle od slučaja do slučaja da je na prvom mjestu bitno da se izgradi svijest o tome. Da ljudi postaju svjesni negativnih posljedica. Da svate čemu ih to vodi. Da nakon toga tek ostave sve to i iščiste i krenu lijepim putem. Jer vi ako jednu prazninu ne popunite nečim što je pozitivno i dobro, ne daj Bože čovjeka to može odvesti u nešto što je još gore. Da neko ostavi alkohol, a pređe na drogu ili, ili ne daj Bože da, da nešto dakle, uradi što je još, još gore i opasnije. Kao što mi uvodno ispomenuli, znači upravo u takvim situacijima za takve stvari... E... Već smo spomenuli da nije potrebno puno da kažemo biti pametan da bi čovjek zaključio i konstatovo kako stanje jeste. I mnogi joj govore o negativnom stanju i puno su ustati konstatacija i dijagnoza u kakvom, u kakvom halu danas jesmo. Međutim, mi hoćemo da kažemo da postoji alternativa. Mi u alternativi, znači govorimo o tomu šta je alternativa i uvjerni smo da islam kako za ovaj problem tako za sve druge probleme. Od prije hiljado i pol godina do sudnjeg dana nudi alternativu. Evo, Islam kao alternativa za ove i ovakve probleme. Ono što je vrlo interesantno i lijepo, naravno, za posmatrati jeste šta se desilo sa predislamskim arabima nakon što su prihvatili vjeru. Od zajednice koja je bila na margini svjetskih zbivanja. ona je došla u žižu ili u centar. Od anonimnih Beduina i trgovaca ili idolo oni koji su vjerovali u kipove, nakon što su prihvatili vjeru u jednog Allaha, nakon što su izgradili kod sebe moralne osobine, oni su postali vodeći na ovom svijetu. Dakle, vrlo je važno da svaki pojedinac i svaka porodica prije svega tragaju za istinu. Ono što mi preporučujemo jeste da se stalno čita, da se traže učeni, pametni ljudi, da se sa njima razgovara, da se odlazi na mjesta gdje se govori o lijepim i pozitivnim stvarima, da se nakon toga uključimo u dio dakle, džemata ili zajednice gdje pripadamo, jer daleko je lakše sa strane sjediti i kritikovati, a daleko je teže biti unutar terena i, i igrati igru. Dakle, da, da se vidi, jer to iziskuje i zalaganje to iziskuje onda i i maksimalan trud. E, uvijek je e, ljepše dok e, osoba nije zagazila daleko. Da e, daleko je lakše riješiti se određenih negativnosti prije nego što one postanu hronične kao što su hronični alkoholičari, kao što su osobe. I naravno da poslanik Ali Selam kada nam govori o svemu tome na tako lijep način i prihvatljiv nam to približava pa kaže da je lijepo društvo poput onoga koji prodaje miris ili danas ćemo to reći poput trgovine u kojoj se prodaju mirisi. Ili ćete kupiti miris ili ćete dobiti na poklon ili ćete u najmanju ruku u tom prostoru osjetiti lijep miris. Dakle, onaj ko bude izabrao lijepo društvo, onaj ko se potrudi da bude prije svega on dobar prijatelj, jer kad vi kažete nekome traži lijepo društvo, kaže, ma danas malo je fino u društva. Čekaj, jesi li ti dobar? Jesi li ti dobar da drugome budeš dobar prijatelj? Dakle, pođimo od sebe. Šta mi imamo ko sebe toliko dobro da će privući nekoga da, da nam bude prisan ili blizak prijatelj? Nakon toga, Da shvatimo da unutar društva koliko god mi imali želju da to bude lijepo, idealno, ne može biti idealno. Jer sve nema na ovom svijetu idealnog čovjeka, zato nema ni idealnog braka. Dakle, ni idealnog muškarca, ni idealne žene. Zato je i u braku da bismo imali sreću potreban svakodnevni trud. Da bismo unutar društva imali koliko toliko zdravu sredinu, potrebno je svakodnevno da se trudimo, a to možemo ako budemo uzimali ovu duhovnu hranu, to je da namaz obavljamo na vrijeme jer sama priprema uzimati abdest, klanjati namaz, učiti dio Kur'ana, to je nešto što će oplemeniti našu dušu, ispuniti naše vrijeme onim što je pozitivno i dobro i usmjeriti nas da u ostalim aktivnostima pa ćemo onda biti dobri ako je neko šef na poslu, onda će biti dobar šef i odgovoran, biće moralan, neće biti nedaj bože potkupljiv, podmitljiv Ako je neko radnik, onda će svoj posao raditi odgovorno, svjestan da ga Allah prati ako ga ne prati njegov šef ili, ili neko. Dakle, onaj ko radi u učionici kao nastavnik, kao učitelj ili kao profesor, nastojeće da svoje znanje na najljepši način prenese svjestan dakle, da je odgovoran da to što radi ako želi da halal ima dakle, dozvoljen metak da će onda odraditi svoj posao kako treba. I tako u svim segmentima, i otac i majka, ako žele da svoju ulogu roditelja ispune na najbolji mogući način, prije svega je potrebno da oni sebe odgoje. A odgoje je proces koji traje sve do kraja života. Znači nikada ne možemo kazati da smo dovoljno pametni, da smo dovoljno odgojeni i da nam ne treba više. I da bismo se izborili sa svim ovim negativnostima, a među njima, evo ovo što smo posebno u emisiji naglasili, sa alkoholom koji je toliko proširen, Doista je potrebno da se uključimo kroz sve segmente aktivnosti unutar zajednice da budemo onda što uspješniji. Jer ako se dijete bude usavršavalo u svojoj vjeri, ako bude nakon toga školu koju pohađa Spremalo se da, da bude što bolji učenik jer nama je vrlo važno da nam djeca budu e, sutra intelektualci, da nam budu što obrazovaniji da, i naravno nivoji su različiti i mogućnosti intelektualne, ali svako da da svoj maksimum i da postigne jer se vježbom i zalaganjem e, poboljšava nivo i znanje i sposobnosti da nakon toga baveći se raznim e, vrstama sporta, ovisno ko e, ima sklonosti prema čemu, da možemo ispuniti svoj dan da bude tako sadržajan, tako lijep i da naveče dođemo e, u ku, svoju kući poprilično fizički izmoreni, a duhovno ispunjeni i sretni da nakon što obavimo jaciju namaz, idemo na spavanje, na odmor i Ako Bog da povratak snage za naredni dan koji je nova šansa, nova prilika, novi izazov i nova mogućnost da činimo ono što je dobro. Dakle, moj savjet i roditeljima, dakle pošto sam ja roditelj i pratim kako djece i na koji način se danas ponašaju, da pokušamo ponuditi svojoj djeci alternativu u pozitivnim i lijepim u razvijanju pozitivnih i lijepih aktivnosti, a na taj način onda neće imati ni prostora ni vremena za, za ono što je negativno. Jer kada vi učite dijete da ako hoće da se bavi sportom, da bi bio u kondiciji da bi bio spreman da da odgovori izazovu sporta kojim se bavi, cigarete ne dolazi u obzir, alkohol ne dolazi u obzir jer sve to narušava dakle fizičko zdravlje i onemogućuje osobu da postigne vidan rezultat. Neko će kazati pa vi kao da želite da nikad ne umrete. Kaže mora se od nečega umrijeti. A to kad spominjemo, dakle često spominjemo ove zdravstvene aspekte ili negativne posljedice i alkohola i droge i cigareta. Međutim čovjek je vrlo vrlo specifičan. Baš u onome što mu je zabranjeno on pronalazi u tome nekakav užitak. Nekakvu važnu, važnu uživanju. Da, želju, čak je to interesantno. Vi možete kazati u ovoj prostoriji dozvoljeno vam je sve, osim ovog čoška. Vama će vas da pogled letiti tamo što je meni to zabranjeno. I valjda e, zato i šeitan i uspije vas zbog te ljudske radoznalosti, zato i uspio prevariti Adama i Havu u džennetu, da ih je nagovorio, Vi, ako pojedete plot tog zabranjenog drveta, postaćete vječni. Ili ćete biti meleki. Ili ćete dobiti vlast koja ne prestaje. I vidite i dan danas. Ljudi misle da nekada bježeći od realnosti u svijet alkohola, u svijet droge, da mogu postići nešto što inače ovako realnim zalaganjem ne mogu postići. To je doista šeitanska spletka, to je laž koja na kraju se vidite kako negativno završava, jer statistike pokazuju da je ogroman broj ljudi danas na svijetu koji umiru zbog posljedica alkohola. Da se ogromna sredstva izdvajaju za liječenje od alkohola. Da su u sistemima koji su bili prije ovog našeg u zdravstvu, Za godinu dana što bi liječili alkoholičare mogli da naprave najsavremeniju bolnicu sa, sa mnoštvom dakle, aparature i svega onoga što bi koristilo za liječenje drugih bolesti koje se pojavljuju. Da bi se našao sam jedan podatak koliko se izdvajalo sredstva, sredstava moglo napraviti preko dvije stotine dvosobnih stanova. Uh, u stvari više od, od toga. Dakle, to su uh, određene stvari koje ipak bi nama uh, trebale biti poticaj da, da razmišljamo, ne da se bavimo samo posljedicama, nego ajmo razmišljati kako i na koji način da uh, uradimo ono što će s lahom pomoći biti uh, dio koji će spriječiti da se uđe u to, jer bolje je spriječiti nego liječiti. Dakle, da mi ponudimo i našoj omladini, i našoj djeci, i to iziskuje naravno od zajednice i od društva, malo veći angažman, jer kada vi dođete u lijepo društvo, kada u tom lijepom društvu vidite da se i vi možete afirmisati, da i vi možete dati doprinos, ali da i od njega možete puno toga lijepog naučiti, onda će izgradnjom kvalitetne osobe sa lahom pomoći biti daleko lakše boriti se protiv ovog zla. Međutim, ono što je primijetno jeste da i u školama daleko je više slabijih učenika nego odličnih, Da u našim sredinama daleko je manje pozitivnih ličnosti nego negativnih. Dakle, to je generalno, daleko je lakše biti loš čovjek nego dobar. Jer za lošeg učenika, ja se malo našalim sa djecom u Mektebu kada upitam dijete da li je naučilo lekciju, kaže nisam. Pa ja ga upitam, pa jesam se, se puno napatio da ne naučiš. I onda dijete se malo iznenadi kada, kada na takav način postavljamo pitanje. Pa kaže, nisam se napatio, mislim, to je jednostavno, nisam učio. Dakle, biti loš čovjek, to je vrlo jednostavno. Loš učenik, loša majka, loš roditelj. E, to je jednostavno, opustiš se, prepustiš strastima. Opužili, to se i, I to, nažalost, jer e, biti prosječan ili loš, to je danas vrlo lako. Ali biti dobar. Biti odgojen, biti dobar i učenik, dobro dijete, dobar roditelj, dobar odgajatelj, dobar radnik, to je nešto što zahtijeva i to je kontinuitet stalnog rada na sebi. Dakle, i ova borba i protiv alkohola i protiv svih ostalih negativnih i devijantnih pojava, to je nešto što zahtijeva od nas kontinuitet. Da svako od nas unutar zajednice Ne samo imami, ne samo islamska zajednica, ne, ne samo ljudi koji se profesionalno bave liječenjem o nego i svi drugi bi trebali da daju svoj doprinos, da se potrudimo, da odgojimo zdrave osobe, jer samo zdrave zdrava djeca, zdrava omladina sutra može i rađati zdravu djecu. Dakle, to je sve međusobno povezano, uzročno posljedično. Mnogi misle da, da je to daleko jednostavnije, međutim, Mi e, vidimo kroz život da je to vrlo kompleksno. Na jednoj strani oni koji proizvode alkohol, koji proizvode cigarete, žele profit. I njima je bitno da prodaju toga što više. I bez obzira što se negdje zabranjuje da se ne znam maloljetnoj djeci prodaju alkohol ili, ali se nađu načini i nažalost mi vidimo da danas djeca to i donose u školu. Čak ubacuju flaše za sokove da, da bi to prikrili pa onda kad su proslave, kad su mature, kad su... Dakle, pogledajte koliko oni ulože truda U nečemu što je negativno. Da toliko ulože truda za pozitivne stvari, kako bi oni bili dobri učenici, kako bi bili dobra djeca, zamislite, ali dakle, neko treba biti inicijator i u datom trenutku e, pogurnuti pomoćim da idu pozitivnim smjerom. Zato je e, alternativa doista jedna zdrava, izgrađena lijepa sredina u kojoj čovjek treba da pronađe sebe, a to su naši džemati, to su različita vrsta i omladinskih udruženja koja nastoje da se afirmacijom pozitivnih vrijednosti bave onim što je korisno i za njih kao pojedince, ali u konačnici i za zajednicu. Možda samo za da poručim u budući da sam ubijeđen da e, neki od naših gledalaca koji, gledalaca koji gledaju ovaj misiju su sigurno na onoj da se razmišlja o tome u smislu da kažu a jao za mene kasno, ja sam čovjek koji je suviše ogrezao ili suviše moj život odšao u drugom smjeru. Evo da kažemo, islam je alternativa za svakoga i u svakom momentu. Na jedan takav način, za svakoga ima nade da ne bi ipak ljudi, nije u kojem slučaju trebalo gubiti nadu, nego da mogu krenuti kao u me izlazu. Ova emisija je i suviše kratka, a ovo je toliko kompleksno pitanje da bismo sa svih aspekata to posmatrali, ali ja ću za kraj samo spomenuti primjer jednog čovjeka koji čiji je život vrlo interesantan, mali kibni dinar, koji je u mladosti bio pijanica. On je bio policajac i koji je i nanosio drugima Zulum, dakle, nasilje je činio na drugima jer oni su poprilično grubi, ali je jedne prilike slušao predavanje i čuo nešto što ga je potaklo na razmišljanje i da je potpuno promijenio svoj život i postao vodeći učenjak u Iraku. Dakle, pogledajte, kroz primjer čovjeka koji je dakle životan, jer nemamo vremena sad ga prepričati, ali eh, od jedne E, osobe koja je bila na, na margini, koju niko nije poštovao niti vrednovao, ja se kad se vratio vjeri, kad je ostavio alkohol, kad je ostavio to ružno ponašanje, bavio se naukom, postao jedan od vodećih ličnosti. U našem vremenu, imate, ja imam nekoliko slučajeva ljudi koji su e, u mladosti bavili se raznim negativnim poslovima, pa je jedan moment doprinio da su promijenili svoje ponašanje, da su došli u dobro društvo, da se bavili naukom, da su danas postali vrlo pozitivni kako za sebe i svoju porodicu, tako i za, za širu zajednicu. Dakle, šetan plaši čovjeka da možda, na, na dva načina, na jedan način da mu kaže pa nisi ti loš kakvih ima. I onda se čovjek uljuljka i ne, ne pokaje se i ne povrati se pravome putu ili na drugi način da mu uveličava grijehe, potpuno suprotno od ovog prvog, da kaže pot, kako si ti grozan, zar te nije sti da se tamo pojaviš? Šta si sve radio, kako si se ponašao i čovjek onda nema dovoljno hrabrosti da, da pređe e, taj prag e, ka, ka pozitivnoj promjeni. Ja se nadam da će i ova emisija, ako volj da dati doprinos, da doista svako onaj ko je sagleda, da prije svega razmisli o sebi. Jer svako od nas bira sebi na ovom svijetu sreću ili nesreću. Ono što ne možemo izabrati jeste kada ćemo se roditi, ko će nam roditelji biti, ko će nam rodbina biti. Čak ni ime ne biramo. Dakle, to nam drugi da. Ali biramo društvo. Biramo kakvim ćemo načinom života živjeti. Zato ja od sveh srca preporučujem onima koji nas gledaju da dobro razmisle. Imaju jednu šansu. Jer život na ovom svijetu je jedan. I vrijeme je ograničeno. Onaj prostor između rođenja i preseljenje na Ahirece svaki dan smanjuje i skraćuje. Mi biramo sebi sreću ili nesreću. Ako izaberemo lijepo društvo, ako izaberemo put Islama, izabrali smo sebi sreću i ovoga i budućeg svijeta. U suprotnom, sami smo sebi doprinili propast i na ovom i na budućem svijetu. Alio Efendija, kao što ste spomenuli, evo, nadamo se da će ova emisija E, barem nekoga od naših gledalca potaknuti da krene taj korak dalje i da dođe u ono pravo društvo, ostavi se loših društva, jer za sigurno alternativa postoji, alternativa svuda oko nas, samo je treba potražiti i bit će ako boga da se lameta. Aljefemljevama hvala na ovim savjetima, a poštovani gledalci, Nadamo se da ste uživali u zaista lijepim primjerima i konkretnim idejama i prijedlozima kako se i na koji način naše društvo, počevši od najmanje ćelije društva porodice i roditelja kao takvih, pa tako i ostalog dijela društva može da kažem, transformirati i uz Božiju pomoć doći i, kao što bi rekli, izaći na jedan selamet. Samo je potrebno da svi damo doprinos da nikada ne gubimo nadu i da se poslužimo alternativama koje jesu oko nas. A ono što mi nudim muje alternativa u islamu. Do narednog gledanja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.